78. Karácsony este közeledett. A lakásokat elöntötte a sütemények és a fenyőfák illata. A gyerekek arca piros lett az izgalomtól, mindenkit elfogott a szorongó várakozás. Szabóék otthonában, a Lapály utcában csak a két öreg volt otthon. Szabó néni a hagyományos ünnepi süteménnyel a beiglivel foglalatoskodott. Szabó bácsi a tűzfelelős szerepét töltötte be, vagyis arra ügyelt, hogy a tűz mindig elegendő meleget adjon a soron következő beiglinek. A karácsonyi ünnepekhez illően barátságos zsörtölődésük is alacsonyabb feszültségű volt. Inkább csak a fiatalkori emlékeiken mélázgattak, elmélkedtek. Szabó néni váratlanul felsóhajtott. – Jaj, ez az icu. Mi van vele? kérdezte Szabó bácsi, de szemét nem vette le a sütőről. Éppen az, hogy nem tudom. Már egy hete, hogy összeboronáltam őket ferivel, de a mai napig semmi eredmény. Nem történt semmi. Nem beszél róla a lány. Attól még történhetett. De mi? Kibékültek, vagy még jobban összevesztek? Azért vagy olyan ideges, feledékeny. Kérdezte Szabó, de az asszony csak egy újabb sóhajjal válaszolt. Aztán legyűrte a torkát szorongató könnyeket, és másra terelte a szót. Voltam a Klárinál. Megjött a fia. Még nem. Akkor szüret, örvendezett Szabó bácsi. Laciék maradhatnak. Legfeljebb egy hétig. Ezzel is kaptak egy hetet? Egy hetet, igen. De nem lakást. Szilveszterkor házasodni akarnak, hogy a perbe hivatkozni lehessen a tisztes családi állapotukra, de lakásuk az nincs. Az ajtó csengő hangjára zavartan néztek össze. Karácsony esti vendégségre még korai volt az idő, mást meg nem vártak. Szabó néni kicsit gond terheltenintett a férjének, hogy nyisson ajtót. Ebben a nagy készülődésben Idegen látogatása nem volt éppen kívánatos. Szabó bácsi engedelmesen ajtót nyitott. Nem idegen, csak a régi barát, kancler Franci állt a küszöbön. Harsány ünnepi jó kívánatokkal köszöntött be. Kellemes karácsonyi ünnepeket. Viszont kívánjuk, Franci. Szabó néni megtörölte lisztes kezét, és két kézzel invitálta beljebb kanclert. Hát ez igazán kedves, hogy eljött. Mégpedig személyesen, mondta hegyként kancler Franci. Szabó bácsi széket kerített, leültette az öreg barátját és iparkodott a kamrába, ahol a karácsonyi borok rejtűztek. Szabó néni kivette a sütőből az első diós beiglit, megszekte és megkínálta a kedves vendéget. Szabó bácsi megtöltött a fonott tüvegből. Olyan jó kis termelői bort vettem te, franci! Kóstold meg! Kocintottak és felhörpintettek egy-egy kortyot, aztán szakszerűen elmorzsógatták az ínyükön, csettentgettek a nyelvükkel, és elégedetten bólintottak. – Ez igen! – mondta kancler. – Maga nem iszik Margit? – Hogy a fejembe menjen! – tiltakozott Szabó néni. Amikor annyi a dolog! Estére itt lesz az egész család. Laciék is. Azok is szegények. Nem sokára itt is laknak? Végleg! Kancler szemében ravasz kis fények gyulladtak. Tréfa kedvelő ember volt, nem szeretett semmit egyenesen kimondani. Most is egy kis kerülő útra terelte a mondani valóját. Mit szólná hozzá János, ha azt mondanám, hogy nem kell a gyerekekkel szorongani? Mire gondolsz, Franci? Azért jöttem, hogy jó hírt mondjak. Arra gondoltam, hogy ha ez a Laci gyerek meg a családja Csillakegyen lakik, talán téged is többször látlak. Egy kis hatás szünetet tartott, azután kivágta. Találtam a gyerekeknek lakást. Ennél jobb hírt a karácsonyi angyal sem hozhatna, mondta megrendült hangon Szabóné, de Szabó tréfálkozva leintette. Az nem foglalkozik lakás közvetítéssel, mert annak összkomfortja van a menyországban. Kancler mosolygó képpel, de komolyabb hangon folytatta. Van nekem egy tőszomszédom, Sámson Koma. Mozdony vezető volt. Azután ő is maga maradt. Gyerek nincs, van egy szép háza csillaghegyen. Egy jó nagy szoba, meg egy kisebb, aztán gyümölcsös kert veranda. Sámsonkoma elfér a kis szobában, a nagyobbat január elsejétől kiadná a gyerekeknek. Szabó néni könnyekre fakadt. Ez a legszebb karácsonyi ajándék. Szabó bácsi is meghatódott. Annyira, hogy tölteni is elfelejtett. Kancler Franci gyöngét figyelmeztetésként elébe tartotta az üres poharát. Szabó bácsi sietve megtöltötte, és kocintottak. Aztán mikor lehetne megbeszélni? kérdezte. A legjobb lenne azonnal, válaszolta franci. Szabó már kapta is a kabátját. Már is szaladok a székhoz és mozgósítom őket. A pesti utca is a karácsonyi hangulatot tükrözte, mintha mindenki az utcán lett volna, de nem lögdösődtek, békés volt a hangulat, hiszen mindenki elrendezte már magában, mi vellepi meg a kedveseit. Ebben a hangos és ingerlékeny városban ritkaság az ilyen, de hát karácsony csak egyszer van egy évben. A Nemzeti Színháznál, a Blaha téren, a randevúzók törzsején, a villanyóra alatt két lány áldogált. Szabó Icu és barátnője Jutka. Jutka már indulni akart, de Icu visszatartotta. – Várj csak, Jutkám, megnézem a papírt. Belőle, Dicu, egyszer még főkönyvelő lesz, olyan pontosan vezeted a karácsonyi tervelő irányzataidat. Na hallod, nagy a család és kicsi a pénzem, be kell osztani, hogy mindenkinek jusson valami. Anyu, apu, bandi, Laci, Angéla, Petike, megvan, Ferkónak még kell vennem valamit. Laci bátyát fogadott fiának. Még nem egészen az, mert pörösködnek fölötte. Jutkát nem izgatta különösképpen a karácsonyi ajándékozás, és ezt kereken ki is mondta. Én nem csinálok magamnak gondot, odaadom a pénzt anyunak, vegyem mindenkinek, amit akar. Én sajnos nem tudom így elintézni, de egyébként is olyan jó érzés adni. Te jó Isten! nyögött feliettem. Jutka meghökkent. Mi az? Mi történt? Itt a Feri, és neki még nem vettem semmit. Jutka meglepetése a megdöbbenésig fokozódott. Ő még abban a hídben élt, hogy icu és halász Feri között mindennek mindörökre vége. Csak hebegni tudott, mikor megkérdezte. Feri? Hát, hát, nem tudta folytatni, mert Feri már ott is állt mellettük, s úgy üdvözölte őket, mint a soha semmi sem történt volna. Kezé csókolom, jutka. Szervusz, icu! I, jó napot! nyögte ki jutka, de a meglepetéstől azért még maradt ereje egy megjegyzésre. Ezt a meglepetést! Hol itt a meglepetés? kérdezte halász kicsit kérkedve, és hozzátette. Megbeszéltük icuval, hogy itt találkozunk. A hagyományos rendezvú az óra alatt? kérdezte jutka egy kissé csípősen. Icu észre is vette, és némi éllel a hangjában válaszolt. Hagyományos randevú az óra alatt. Jutka, mint a jó barátnő, azonnal visszavonulót fújt. Azért ne haragudj, egy szót sem szóltam, már itt sem vagyok. Maradj csak, Jutka, nekünk még dolgunk van, kellemes karácsonyt. Nektek is? Icú ékat felszívta a hömpögő áradat. Jutka is indulni akart, amikor hirtelen Tibor vágódott mellé, mint akit kergettek. – Kezét csókolom, Jutka! – Mini, Tibor! – lepődött meg Jutka. – Hát maga? – Láttam magukat kettesben icuval. Leugrottam a villamosról. – És lekapcsolt egy rendőr? – fejezte be Jutka. – Igen – fejezte be a lihegés Tibor. De amíg kifizettem a tizest és meghallgattam a lelki fröccsöt, addig icu... ...icut is lekapcsolták. Kicsoda! Ha jó szeme van, még látja őket, halász feri. De hát mi ez? kérdezte Tibor a csalódott szerelmesek keserűségével. Maga érti ezt? Nem értem, pedig már két perce ezen töröm a bodor fürtű fejecskémet. Drága barátnőm, erről elfelejtett tájékoztatni. Fantasztikus! Kibékültek, vagy valami véletlen? Véletlen! Már jó fél félórája tétlenkedtünk itt, mire halászúr befutott. Pontos időre, megbeszélés szerint. Maga merre megy? Nem tudom, kezit csókolom. Kellemes karácsonyt kívánok. Köszönöm, már van mondta Tibor, és lehorgasztott fejjel elszédelgett. Bandiék lakásában is teljes karácsonyi feszültség uralkodott. Peti két égető kíváncsiság furdalta, sol itt, bukkant fel, nem fogyva ki a kérdezősködésből. Mindenáron szeretett volna közel férkőzni a titokhoz, mi lesz a karácsonyi ajándék. Nagy óvatosan benyitott apja szobájába, és suttogva megszólalt. – Apu! – Petike, te nem alszol? – Nem alszom, a télapót várom. – Megmondtam kisfiam, hogy a te ajándékodat is a nagymamához viszi a télapó. – Miért a nagymamáékhoz? – Mert az egész család a nagymamáéknál lesz ma este. De most feküdj le, pihenj, amíg elindulunk. – A télapó tudja? Tudja, válaszolt Bandi ingerülten. Ki mondta meg neki? Bandi egy pillanatra nem tudta eldönteni, mit válaszoljon erre az ügyes, ravaszkérdésre. S míg ezen töprengett, megszólalt az ajtócsengő. Na tessék, mondta meg könnyebbülten. Már itt az anyu, és én még nem intéztem semmit. Megyek ajtót nyitni. Szervusz, Bandikám! Szervusz! Válaszolt Bandi, és mindjárt tréfásan panaszkodni kezdett. Látod, ez a gyerek nem hajlandó lefeküdni. Irén már kész is volt a hasonló tréfás válaszszal. Na, akkor pedig nem kap semmit a télapótól. Az anyai fenyegetésnek nagyobb súlya volt, mert Peti egy pillanatig megdöbbenve nézte a szüleit, aztán kisompolygott a szobából. Nem csoda? mondta megbocsáttó anyai mosolyjal Irén. Már hajnalban fenn kukorékolt, Mint egy kis kakas. Gyerek, és karácsony van. Ez mindent megmagyaráz. Irén kedvesen rámosolygott bandira, S egy aprócskát sóhajtott. Ebben a karácsony esti sóhajtásban Volt egy kis kacér kihívás, És egy kis szomorúság is, Ami a múló időnek szólt. Tíz év bandikám, Tíz éve, hogy együtt vagyunk, Illik megünnepelni. – Van valami italod eldugva? – Irén megrázta a fejét. – Nincs, arra vagyok kíváncsi, hogy te mivel akarod megünnepelni a tizedik karácsonyt. Bandi elnevette magát, és magához húzta a feleségét. – Magyarán, arra vagy kíváncsi, hogy neked mit hozott a télapú? Arra, halljuk a vallomást, uram. – Családi ajándék. – Hármunknak egy? – kérdezte Irén. Nehezen titkóható csalódással a hangjában, és fanyar képet vágott, mint aki vackorba harapott. Nincs nagy választék. Rádió lemezjátszó, valami háztartási gép. Ugyan, nevetett Bandi, mit kezdene Peti egy porszívó géppel? Más nem jut eszedbe. Nem háztartási gép, rádiónk van, te nem szereted a gramofon zenét. Marad a televízió. Nyertél. Honnan volt rá pénzed? Örömet akartam szerezni, és te azzal kezded. Honnan volt rá pénzem? Részletre vettem. Nézd, sokat vagyunk itthon, és a tévé jó szórakozás lesz, nem? De igen, válaszolta Irén. Hangjából nem áradt valami nagy öröm, s ezt Bandi is észrevette. Úgy látom, nem örülsz neki. Irén elnevette magát. Nagyon örülök neki, bandikám, csak tudod, meglepetésül vettem a keresetemből egy kis estét, és arra gondoltam, hogy talán gyakrabban mehetnénk színházba, hangversenyre. Bandi homlokán megjelent az a függőleges ránc, ami annak a jele volt, hogy vagy nem ért, vagy nem akar megérteni valamit. Tisztázzuk a dolgot, mondta tanáros szigorral. Kit akartál meglepni? Téged? És ezért vettél magadnak kisestéit? – Ezért, tudod, mit, bandikám, új év után meghívjuk a barátainkat televízió avató estére. Nem lenne jobb egyedül lenni papucsban, pizsamában? Irén sértődött arcot vágott. Ahogyan, akkor kinek venném fel a kisestéit? A presszó, ahová Icu és Halászferi betért, tele volt. A vendégek nem hasonlítottak a rendes hétköznapi csendesen kávézgató közönséghez. Állandó mozgásban voltak. Gyorsan itták a kávéjukat, süteményeket vásároltak, s kellemes ünnepeket kívántak az ismerősöknek, aztán sietve távoztak. Halászferi olyan izgatott volt, mint aki most kérte meg a szerelmese kezét, és a lány igent mondott. Icút ezzel szemben a hűvös tartózkodás jellemezte. Olyan hideg nyugalommal ült Feri mellett, mint egy sértett hercegnő. – Még egy duplát cukám? – kérdezte Feri előzékenyen. Icu rideg mozdulattal nemet intett. – Nem, köszönöm, ez is nagyon erős volt. – Süteményt? – Ma otthon beigli lesz. – Icukám, egy hete foggatlak, de te nem válaszolsz. Mit szólt a család a kibékülésünkhöz? Semmit. Hogyhogy hogy semmit? Egyszerűen tudomásul vették? Nem vették tudomásul, nem is tudják. Nem mondtad meg nekik? Ez kegyetlenség, icukám. Nem az, nem akarom áltatni őket, mert szó sincs arról, hogy kibékültünk, csupán elmozdultunk a holtpontról. Nem vagy te egy kicsit nagyképű, icuk? Nem, csak őszinte vagyok. Ültem melletted a színházban, és figyeltem annak a szibériai lánynak a téveigéseit. Akkor értettem meg, hogy a boldogság milyen törékeny holmi. Feri icu kezére tette a kezét, leborította, mint egy kis madarat, és nagyon szerelmesen, nagyon gyöngéden mondta. Hát vigyázzunk rá, icukám! Mi már boldogok vagyunk? Én már ettől is boldog vagyok. – Ellemző a férfiakra. Már egy hete úgy ismét találkozgatunk, de még nem jutott eszedbe megkérdezni, hogyan élek a gyárban, mi csinálok, vannak-e ott barátaim, és hogyan képzelem el ezután az életünket. – Icukám, én akartam. Arra gondoltam, hogy majd elmegyek hozzátok, és az egész család előtt… – Ez nem a családra tartozik, csak ránk. Előbb nekünk kell egymással tisztáznunk mindent. Ne vigyünk haza több zűr zavart. Feri lehajtotta a fejét. Bocsáss megicukám. Szabóék és Péteri lakása között válaszfal remegett, mintha a közelben bombáznának, pedig csak a zongora szólt, de olyan vadul, mintha valaki minden keserűségét, haragját és bánatát bele akarnák alapálni a billentyűkbe. A hangrohamok csak akkor szűntek meg, amikor Péteri benyitotta a szobába, és ráförmett Tiborra. Megőrültél, Tibor! Úgy vered a zongorát, mint a aprófát akarnál csinálni belőle. Ki bérja? De az én fülem nem bírja ki, a szomszédokról nem is beszélve. Értem, a szabó család. Igen, a szabó család, mi bajod van velük? Többször kijelentették, hogy nincs kifogásuk a játékom ellen. Ez játék? Ez pergő tűz. Tibor, te itt áll? Ez az üveg konyak reggel még tele volt? Szíves engedelmével felbontottam. Rosszul éreztem magam karácsony este egyedül. Akkor miért nem utaztál haza? Most már én is bánom. Péteri úr haragja kezdett elszállni, amint észrevette, hogy Tibornál valami baj van. Hangot váltott, és barátságos érdeklődéssel fordult az unoka öccse felé. Tibor nyújtotta a kezét a konyakos üveg felé, de Péteri figyelmeztette. Erős ital megárt. Azért iszom. Tibor gyakorlatlan kézzel töltött, és úgy hajtotta fel a pohár konyakot, mint akinek már úgyis minden mindegy. Akadozó nyelve beszélt. – Mondja Béla bácsi, maga még se volt úgy, hogy szeretett volna mindenről megfeledkezni. – Dehogy nem. Amikor Zalaegerszegen voltam fiatal segéd, és beleszerettem a főnök úr lányába. A kislányjal már jól megértettük egymást, de egy nap bejött a főnök úr, és közölte velünk, hogy esküvő lesz, a lánya férjhez megy egy másik fűszeres fiához. – Akkor én is leittam magam. Narancslikőrrel. Tibor keserűen elnevette magát. Ez a különbség kettőn között, Béla bácsi. Maga narancslikőrrel itta le magát szerelmi bánatában, én konyakkal. Szerelmi bánat, Icuka? Hogyhogy? hogy? Kibékültek, és ez nekem nagyon fáj. Művésznek direkt jó a szívfájdalom. Olvastam valahol, hogy a művészt a szenvedés érleli nagyjá. Akkor én nagy művész leszek, Béla bácsi. Belevágott a zongorába, és a zene hullámai ismét ostrom alá vették a két lakást elválasztó falat. Szabóéknál már tetőzött a karácsonyi hangulat, mint egy vidám szökőár, ami időről időre elborította a lakást és a benne tartózkodókat. Az ünnepi zsivajgásban persze a gyerekek vitték a vezér szólamot, mert már nem akartak a bőrükbe férni, annyira várták a télapú érkezését. Peti és Ferkó egy társas játék fölött kuporogtak, Peti dobott, és örömújongásban tört ki. – Anyu, hatost dobtam! – Jól van, kisfiam, nagyon ügyes vagy. Ferkó számolt, és diadalmasan harsokta Petinek. – "Hiába dobtál hatost, Peti, még az előző akadályig. Miért megyek vissza? Icui parkodott megmagyarázni Petinek a játékszabályait, de nem sok sikerrel. Nem játszom tovább, jelentette ki Peti. Mikor jön a télapú? Szabó bácsi megnyugtatta őket. Amint Laci bácsiék megérkeznek, játszál csak Petike, mindjárt jönnek, de addig mi is játszhatnánk valamit. Mit szólnátok egy parti durákhoz? Szabó bácsi ötlete egészen felvillanyozta a társaságot. A durák igazi karácsonyi kártyajáték, könnyű és mulatságos. segítette elütni az időt, amíg a karácsony meggyújtották. Peti természetesen most ebben a játékban akart részt venni, de lehurrogták. De én olyan türelmetlen vagyok, nyűgösködött a gyerek. Icu kézen fogta és átvezette a másik szobába. Peti engedelmesen követte, csak azt kötötte ki, hogyha a télapú megérkezik, neki szóljanak először. Irén örömmel pillantott utánuk. Milyen rendes ez az Icu, feláldozza magát a gyerekekért. – Túlságosan is rendes – sóhajtotta Szabó néni. – Még mindig semmi, már egy hete, hogy a színházban voltak. És icu hallgat. Adjuk ezt, mama, jegyezte meg Szabó bácsi, és megkérdezte a többiektől, hogy ki kezd. Mindig aki kérdi, adta meg a szokásos választ Bandi, és Irén fülébe súgta. Figyelj, Irénkém, majd súgok. Az jó lesz, mert én semmit sem értek ehhez a játékhoz. Icu benyitott, és nehezen titkolható izgalommal kérdezte. Nem csöngettek? Nem, kislányom. – Akkor jó! – nyugodott meg a lány, s visszahúzódott a másik szobába. Szabó név furcsáva jegyezte meg. – Milyen izgatott ez a lány? – Félig még gyerek! – állapította meg Szabó bácsi kevés meggyőződéssel. a karácsonyi izgalom. Bandi csöndesen megjegyezte. – Nem hinném, hogy a télapút várja. Az ajtó csengő megszólalt, és icu, mintha csak ezt a jeladást várta volna, a szobában termett és sietett ajtót nyitni. Szabó né hangja remegett az izgalomtól. Ezek laciék lesznek? Az anyai megérzés győzött. Laci jött elől, mögötte Angéla. Mindkettejüknek ragyogott az arca az örömtől. Megvan a lakás! Éljen! rikantotta a bandi és megölelte az öcsét, Szabó néni meg Angélát, aki alig tudott megszólalni. Meséljetek, gyerekek! – Szép a lakás? – Laci elragadtatva sorolta fel a lakás erényeit. – Hatalmas szoba, szép, tiszta konyha és nagy kert. Sámson bácsi nagyon kedves ember, galambokat és nyulakat tenyészt. Alig várja, hogy gyerek kerüljön a házhoz. – És mit fizettek? – kérdezte Szabó néni gyakorlatiasan. – Négyszázat. – Főnyeremény. Peti türelmetlenül dobolt az ajtón. – Jön a télapó! – Szabó néni kiadta az utasítást. – Papa, gyújtsd meg a gyertyákat a karácsonyfán, mert a gyerekeket már nem lehet féken tartani. – Hát, akkor jöjjön a télapó! – Szabó bácsi gyertyát gyújtott, aztán jobb hián egy pohárral meg egy kis kanállal csengetett, és kinyitotta az ajtót a gyerekek előtt. – Megjött a télapó! – rontott be Peti, Irén leintette csöndesen petike. Szabó néni fátyolos hangon rázendítette a régi karácsonyi énekre, és a többiek is egymás után bekapcsolódtak, míg nem az egész család együtt fújta a kis karácsony nagy karácsonyt. Azután Szabó bácsi odaállt a karácsony fallá. – Kedves gyerekeim! – kezdte a hagyományos karácsonyi köszöntőt. Megint eljött a szép karácsony este, és megint égnek a gyertyák a karácsonyfán. A mi karácsonyunk az idén szebb, mint tavaly volt, mivel többen állunk a karácsonyfa alatt, megnőtt a család. Lassi fiam megtalálta az élete párját, és új unoka jön a családba, akit mi úgy szeretünk, mint a közöttünk nőtt volna fel. Ezen múlik minden, édes gyerekeim, hogy szeressük egymást. Ez a legnagyobb, a legszebb az életben. A kis családban, nagy családban, az egész világon szeretik egymást az emberek. Egymásban kell bíznunk, egymásban kell hinnünk, hogy boldogok lehessünk. Mindenkinek tiszta szívből boldog karácsonyt kívánok. Egy pillanatig megilletődött volt, azután elkezdődött az ajándékok kiosztása, jó kívánságokkal megtetézve csattanós puszik kíséretében. Peti a játékvonatát bámulta megbűvölten, Ferkó az építőszekrény rejtelmeibe merült el, Szabó néni megkapta a hagyományos melegpapucsot, ami évről évre kijárt neki, Szabó bácsi meg a hagyományos melegsálat. Ezek a házastársi ajándékok voltak. De előkerült a karácsonyfallól egy kukta fazék is, aminek a Szabó néni nagyon megörült, s gyűrűs szivarok, amik viszont Szabó bácsit lelkesítették fel. Az ajándékozás boldog zűrzavarában meg sem hallották az ajtócsengőt. Icu azonban felfigyelt és rohant ajtót nyitni, amint a csengő megszólalt. Szabó néni utána szólt. – kám, ki az? – Halászferi, a vőlegényem. Vége a második évadnak.